Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Pozvalni slušatelji, dobrodošli još jednoj emisiji Sektor 3. Emisija o civilnom društvu. Da evo današnji gost, evo, kog imam sad čast pozdraviti, to je predsjednik udruge Karlovački počasni vod zbora Narodne garde 91. gospodin Dubravko-Halanić. Dobar večer. Poštovanje, dobar večer. Znači evo, zato znači smo se danas našli ovdje. To je uh, posta, uh, predstaviti povestnu postavlju, vi još niste bili ovdje kod nas, ne. gost, u ovoj emisiji. Malo predstaviti u aktivnosti o, i kojima se udruga bavi, a i malo se osvrnuti na evo ono, ono šta se zove ratni turizam. Pa ću malo i pričati o tome. Pretpostavljam da svi naši slušatelji ne znaju točno o čemu se radi. A evo danas je naš evo, kolega Josip Dujmović tijekom poslje podnoja napravio ovako jedno malo mini istraživanje tu u, u Karolačkom centru, malo je ispitao da vidimo šta ljudi Naši sugrađani uopće znaju šta misle, šta to je ratni turizam, je li uopće ima potrebe za tako nećime. Evo, ja sam predlažim prvo da mi poslušamo ovu anketu. Mislite li da su u može razvijati ratni turizam? Možda da, mada je za ovaj rat naš 90. godina prerano organizirati. Jer staviti samo da ljudi dođu gledati jedan tenk a da pri tome nema nekakvog drugog zbivanja, onda je to posjet muzeju, a nije ratni turizam. Međutim, možda bi se moglo organizirati kao ratni turizam recimo iz drugog svjetskog rata, a to je recimo borba na starom Koranskom mostu. Mislim da ne. E, iz jednostavnog razloga što se u Karlocu teško išta razvija, a kamoli jedna nova grana turizma, kao što je ratni turizam. Smatram da bi trebali ukinuti sve što je ratno i neka ljubavni turizam bi nam više legno. Mislite li da se u Karlovcu može razvijati ratni turizam? Mislim da može uz jednu dobru pripremu, jer ipak je Karlovas bio godinama... Na... Zapravo vojnički grad, postoji kao vojnički grad. I taj neki ratni turizam bi imao dobru perspektivu. Znači da se ovdje napravi jedan muzej vojne krajine, te da taj muzej krene onda izlagati od vojne krajine pa do sad zapravo grad izvrš. O mislim da bi se mogao razvijati to zato je karlovac grad koji je bio na prvoj liniji i trebalo bi iskoristiti bilo kakvo oblik turizma, zašto ne tako? Da, mislim apsolutno da bi se mogao razviti e, ratni turizam, pogotovo na e, bivšoj liniji, gore na turnju, gdje i potencijalni muzej koji bi privukao turiste u naš grad. Naši današnji gosti je e, gospodin e, Dubravko Halovanić, predsjednik udruge povezna posljedba Karlovački početni bora Narodne garde 91. Malo ćemo predstaviti dakle, aktivnosti same udruge, evo naši telefoni su 611 402 i 611 603, evo možete se sami uključiti i postaviti neko pitanje. Mene je iznenadilo koliko su naši sugrađani, evo bar ovi koji su bili anketirani, informirani o radnom turizmu. Ja sam pretpostavio prije nego smo... Nego je sama anketa provedena da puno manje ljudi zna nešto o tome nego evo svi su stvari rekli više manje cožnani, predsjedno da. Sada obzirom na evo vašu organizaciju, vašu udrugu koja, koja ste predsjednik a evo i obzirom da, da ste u specifičnom položaju evo, udruga civilnog društva koja se bavi vojnom, vojnom tematikom, vojnim aktivnostima evo prvi put je takva jedna udruga ovdje kod nas u ovoj emisiji do sada smo imali i udruge i organizacije koje imaju neke veze sa vojskom i tako dalje ali vi ste direktno nekako proizašli iz, iz vojske pa možete li nam ako za početak reći s kojim ciljevima ste se registrirali evo kada prije tri godine kad ste osnovali pa evo ja bi najprije želio pozdraviti sve naše drage slušatelje i slušateljice Hrvatskog radio Karlovca napose branitelje koji su dali jedan svoj obav u tijeku domovinskog da se mi možemo sada ovako lijepo družiti pa ova povijesna postreba Karlovički počasni vod registrirana je 2006. godine a cilj udruge je znači da okuplja mladiće i djevojke, osnovno školce srednjoškolce, studente i zaposlene od 13. pa sve tamo do 30 a može i više, ja imam, recimo više malo godina od 30 e, i, znači ako oni to žele Udruga je dragovoljna, vanstranačka, povijesna, rekli smo, znači da se bazira na povijesti. Samostalno dijeluje i bili smo prije u sklopu muzejske zbirke na Uruženje novinskog rata, ali je muzejska zbirka sada predana gradskom muzeju pa smo mi sada ostali samostalci. Udruga ima sjećanje na 19 njihovih vršnjaka, to je znači ovih su i prije 18 godina koji su u Karlovačkoj županiji tijekom domovinskog rata bili uključeni u postrojbe Hrvatske vojske i zbora Narodne garde. To je bilo sve domo do e, potpisivanja primjenja, kada su ti dečki onda odlazili u škole i fakultete, a i prije 18 godine nisu smjeli biti uključeni ali su oni dragovoljno se uključivali znači e, oni su kao mladi dakle tako da. je bez obzira I različi, bez ništa, preznal, znali, je, nisu razmišljali predznanje vojske nisu ni znali ali su se uključivali u postojbe hrvatske vojske bili su uredno registrirani i <clears throat> to je bilo sve tako znači dok četiri su ta dečka znači kod nas poginula u našem našoj županiji pa evo mi smo znači sjećanje na te mladiće i djevojke nas ima 23, naime upravo smo upisali dvije djevojke i jednog dečka, tako da se postreba je malo povećala a inače baziramo oko 20 znači to je i standardni taj skop. znači radi se o mladim ljudima o mladim ljudima tako koji žele evo, proširiti svoja znanja na temu i domovinskog rata a i na temu općenitovojske mi posjećujemo i ova ajmo reći značajna kulturna mjesta koja su tijekom i drugog svjetskog rata i prvog svjetskog rata bila na ovom našem području. Znači baziramo se za Karlovačku županiju naposlije za grad Karlovac kao što smo čuli od ovih slušatelja naših da su rekli da je i Karlovac inače vojničke gradske i točno. Zadaća ove udruge je da prikuplja izučava, organizira i prezentira povijesnu građu tradiciju i simbole vojne povijesti grada Karlovca i Karlovačke županije očuvanje pozitivnih vrednosti domovinskog rata i sudjelovanje na kulturnim, pozitivnim, športskim, turističkim crkvenim, gospodarskim i drugim manifestacijama. Znači mi se u sve ja vi imali, imali smo vas prilike i vidjeti uh, na sajmu udruga sada. U, tako to je i to na bilo, sajmu udruga 26. 9. tako je, bili smo i tamo. I mogu reći da smo bili zapaženi s obzirom da smo bili malo drugačiji od ostalih. E, mi smo u svom sastavu imali i all-timere veteran kluba, 91. koji isključivo prikuplja i okuplja vozila iz vojna vozila stara, znači iz svih perioda, tako da smo i njih uključili ovo i dosta ljudi baš došlo zanimalo ih malo i oko vozila i mi smo imali šatore pa su se interesirali kako kakva imali se tamo potreba. i ovoga Kotlić naravno i Kotlić je, je tako, bio tako, tako, da nismo da... bili mladi vojnici <laughs> gladni, e, da, pa kako je, kakav je interes, jeo rekli 23 članova momentalno okuplja udruga, pa kako sad dolazite do novih članova, kako opće zainteresirate, evo obzirom da znamo da sada više u Hrvatskoj e, dakle, ne služi se, ne služi vojni rok, se više je. vojni rok dakle sad je vojska je profesionalizirana je. koliko su opće mladi zainteresirani za uključivanje u jednu ovakvu udrugu organizaciju, a opet ne odlaze u profesionalne vojnike, ili neki kasnije iz vaše pa, uvijek odlaze evo, u profesionalne ja imam recimo dečka koji je e, na tom putu onda imam još dvojcu koja su zainteresirana i ovim putem bi želio pripadnike povijesne potrebe evo pozdraviti kad mi se već kružila prilika znači ima zainteresiranih ljudi ali e, mi smo ograničeni brojem Naime, e, ja raspolažem sa tolim brojem odora pa onda ne mogu primati ljude koji nemaju odre. mi se pojavljujemo onim maskenim odorama iz 91. godine tako da je to ajmo reći nekakav problem, mada evo, uvijek ima dva, tri dečka koja čekaju na, na ulaz ako neko odustane ili mu se ne sviđa, danas i mladi puno toga cirkuliraju, puno imaju saznanja onda oni malo jesu ovdje, malo su tamo malo su ondje. tako da je cirkulacija kroz postojebu, ajmo reći prilično dobra i onda, znači Mora se malo čekat na red da se dođe. Ali na koji način oni vama prilaze? Evo, kako, evo to, to je interesantno. Evo u ovom sada nekom demilitariziranom društvu. Da, gdje evo <laughs> sada nije ovako, bez obzira što je sad tu Karlovac povijesno vojni grad, ali evo sada nije neki trend vojske. Pa pred među evo iskreno dobro ste to primijetili. Nije neki trend vojske. Ali ima ljudi, evo baš ove tri koje su se sad upisala u prošlom subotu, mi imamo obične sastake subotom, <kuh> tražili su me preko razno raznih adresa, vidjeli su nas i na korani, ali nisu prišli, nisu, nisu se usudili nešto konkretno pitati, baš je bilo tamo i gradonačelnica, do gradonačelnica, baš u tom momentu kako su mi pričali kad, je on, kad su oni da prolazili pa im je to zapelo za oko onda su me tražili preko raznih adresa i došli su do mog broja mobitela najprije pa smo stupili u kontakt preko mobitela i onda sam ih ja pozvao da dođu u doma oruženih snaga gdje smo se sastali tako da su prišli I tako imam puno slučajeva znači, ljudi čuju od nekoga pa onda traže A, Pa možete sad evo malo predstaviti neke aktivnosti samo ovako kratko mi vam radimo inače po programu Savjeza izvržača Hrvatske, tako da i njihov program e, uklapamo u ovaj našu vojni i e, imamo e, dosta sadržaja, znači imamo redovne, ajmo reći, izlete koji se o, organiziraju bar mjesečno jednom. E, sad prošli mjesec smo bili u Vukovaru kao, kao kompletna postrojba prije toga smo imali šumsku školu taborovanje koje je trajalo 8 dana. Bili smo na rieci Dobri u Novigradu na Dobri. Onda ispred toga znači smo obišli i crkvu Sveta slobode u Zagrebu kao polsoreba kao organizirana postreba. Bili smo na danu Prošle godine na danu Glivara, znači kad se je bio druženjski Glivara na Petrovoj gori, pa smo mi milostri učešća. E, obišli smo specijalnu policiju u Malomerjavcu, obišli smo naš ovaj, centar za obavješćivanje, odnosno državnu upravu za zaštitu i spašavanje. E, obišli smo policijsku upravu Karlovačku, njihov operativno-komunikacijski centar. E, obišli smo naše vatrogasce i bili smo na obuci sa rukova, u rukovanju sa protupožnim aparatima. Jedan broj dječaka je završio teče prve pomoći u našem crvenom križu. Tako da znači te permanentne aktivnosti imamo plani program rada koji evo sada kad će biti godišnje skupština uslova i onda potom Kad se zadovoljni ovako vaši članovi koliko ko, ko im se dopasidjeli je napadno pa no, recimo evo ovo Šumska škola. Da, imali smo najteže uvjete u početku samog tog taborovanja, jer šesti mjesec bio vrlo kišovit. kišovit i ja sam za predzadnji dan pripremio prezentaciju onoga što smo mi naučili u toku tog taborovanja, znači 7 dana, za roditelje. I e onda su mi se roditelji ovako išćuđavali kako djeca baratevi sa sjekirama, s motornim pilama, ja smo mi to sve upotrebljavali, vezu rad raca na oružanjem, Paljenje vatre, premještanje, ajmo, vi to nazvali ono, organizacija bivka. Znači, iz tabora se premestimo u bivak prenoćima, oni se vratimo ponovno u tabor. Oni su bili začuđeni i zapanjeni kako to djeca sve rade. Kako su bili zainteresirani to tako odraditi. Djeca su vam zainteresirane ako im to tako nametnete. Ako im pokažete što treba uraditi, oni to sve urade spnice koja je to lako, upijaju, tako da nije bilo problem. Pa su se ljod, roditelji čudili recimo ne, kao, dečkić samo doma nije mogao od, od kompjutera se odvojiti, ovdje bio 7 dana bez televizije radi i kompjutera. <gled> <gled> tako da je to malo nekakav novi doživljaj i novi sadršaj. Evo ste da ste surađivali, da ste ovako obišli dosta tih i vojnih i policijskih i vatrogasnih postorbi. Pa surađate li sa nekim sličnim udrugama u, ovdje u regiji? Imali li opće ne, nečeg sličnog? Evo regli ste da radite prema programu Izviđačkog saveza, ali baš ovakvog tipa ovakvog udruge znači koje su nezavisni od Izviđačkog saveza ili nekih tako drugih institucija. Pa Posto li ovdje, nešto ovdje slično? Postoji izvjeđač u Bugaresi, postoji izvjeđač u Ovolinu. Ovdje kod nas i karlo što nema još. Ja upravo vršim pripreme znači, ovih mlazića, a sad će biti i djevojete, se uključeno tako da ćemo mi moći otići jer ja se sprema smotra Savjeza izuđača sad 2010. ili 2011. na Petrove gori i ja se nadam da ćemo i mi učestovati i uzeti učešće na toj smotri pa ćemo pokazati naša saznanja. Mi imamo i topografiju i zvanje čvorova i signalizaciju. Ali drugih drugi nekih sličnih ovako udruga, baš da su udruge društva, ovako nešto. U, a u općenitu u regiji, dakle, malo sada šire da sada izađemo iz ovog okvira karoca Karlovački župan na zapadnu, sjerozapadnu Hrvatsku. Pa ja ovakvu potrebu kako smo mi, nisam susreo niti do sada. Znači, mi smo jedinstveni do sada u Hrvatskoj. Imate izviđače koji su posebno, oni su, ajmo reći, uniformirani, a mi smo kompletno uniformirani. E, tako imate udruge tipa braniteljski, a nema ovako djece. Kako sve skupa to sve isfinancirate? Evo, pretpostavljam da nije niti jeftino, niti jednostavna. Sama ta jedna šumska škola koja traje nekakvih osam dana, pa onda ovi svi skupa izleti, odore, vozila, gorivo, hrana, onaj bivak samo ispred bivšeg hotela korana, košta da se to sve skupa Je, postavi? Je, apsolutno. <laughs> pa ja se javljam na mnoge natječaje koje se organiziraju i kod nas u gradu i u Županiji i u Republici, tako da dobijemo sredstva, a, nisu to neka velika sredstva, ali uvijek se nešto dobije. Evo, onda malo preklopimo, znači, mi imamo učešća e, naš dio, znači, svaki pripadnik da svoj jedan doprinos i onda preklopimo sa ovim sredstvima koje imamo izuzruge i tako da... Znači, da kao do... neki neke članari, neke tako, neke participacije. Ta, tako ovom. je. Recimo, kad idemo negdje na izred, onda jedan dio snose sami učesnici troškove, a jedan dio se izuzruge to. To, je, to nam je po planu i programu za te aktivnosti i dobivamo nekakva sredstva. Zatim. Imate li neke prostorije svoje gdje ste smješteni gdje vas se može ovako našli? Mi nemamo svoje prostorije. Ja to radim kod kuće. A sastajemo se u, ispred doma Hrvatske vojske. Nema, tamo imam nekakvu kancelariju, s obzirom da radim za ministarstvo. Tako da onda sam tu kancelariju iskoristio i za te aktivnosti. A imati svoje prostorije nema. Obzirom evo ovi nekakvi proljetni, ljetni mjeseci kad je tako i vrijeme ne, pa se ono može povani. ili smo vani, da. Kako je da. A što se preko zime radi? A preko zime koristimo razne prostore, ili idemo u gospodarsku komoru ili idemo. U Hvidru smo, recimo, do, do ovih godina išli i tako uvijek nekakve aktivnosti koje su vezane za jedan dio prostorija. Znači, nismo cijelo vrijeme u prostoriji. Mi idemo i kad je snijeg i kad je krišova, tako. Ne. ne možemo se rastopiti. Da, imamo... A znači, imate dakle, nekakve te zimske imamo... ovoga, da, da, aktivnosti. aktivnosti je, da. Da, da. Možemo nešto predstaviti za slušatelje. Možda evo, ima neko zainteresiran, aj da posjeduje ovoga uniformu, tako da se može i po tome priključiti. Pa recimo bili smo sa Airsoft klubom Karlovac za ove zime u Kozjači, to je bilo jednodnevno druženje, pripremili smo nešto samo naravno hrane, tako da smo se zajedno družili milioni i sa tim svojim druženjem smo rukovali sa njihovim na oružanjem. Izvršili smo čak i gađanje tim na znači oni su vam pokazali kako se to upotrebljava, kako se to koristi, pa smo napravili u tako da je bilo prvo interesantno. Znači jedan dan smo bili u prirodi, bilo je minus neki P6, ali to nas nije smetalo. Must be the aliens You're either out But you campaign If you want to get in A thousand holy delusions All I'm up for you to buy Just to look at the president And hear what your friends Get shot on TV each night away from home and then I'll know, I bet you wouldn't be doing this, you have war knocking on your fucking front door, just keep them fucking keep them down and they keep hating on what they don't know, just keep fucking brainwashed, I got money to buy Poštovani slušatelji, vi dalje slušate emisiju sektor 3, današnji gost emisiji predsjednik udruge karulački počasni vod zbora narodne garde 91. gospodin Dubaro Halovanić. U ovom prvom dijelu predstavili smo više-manje u postrojbu evo ima još neki stvari evo koje su interesantne evo, primjerice samo organiziranost kako, kako je da, us smo, ustrojena vaša vojno ustrojeni znači taj vod ima zapovjedništvo ima tri desetine u okviru zapovjedništva je predsjednik do predsjednik zapovjednik i prvi dočasnik i onda su desetine svaka zapoved... desetina ima svog zapovjednika i imamo po 5, 6, 7 zavisno kako je gdje je raspoređeno gardista tih dječaka i djevojčica u tom svoj pislenja. Evo, baš smo i na taborovanju radili šator u šatru krila. To je, aj sad sad to malo pogleda, demilitarizirano sve, niko niš ne zna. Šatru s može služiti kao kabanic. Znači, može se tako namjestiti, pa su oni radili i kabanicu od tog šatorskog krila tam pokazivali roditeljima tako da su roditelji bili baš oduševljeni sa tim svojim dečkima, odnosno sinovima koji su bili na tom taboru. Te vještine se inače uče i u izvjeđačima, je li tako? I u izvjeđačima i u... Poslije slovo zapadnom da. svijetu skauta, skauti. Tako i tako je, da da je u stvari je, je. Da, nismo mi niš specifični. Evo, jedina specifičnost je kod nas na oružanje, ali i to imate u Americi isto tako, gdje čak, je, čak od 11 godina koji se pripremaju za, za strelce, koji se pripremaju za svečanosti, ovaj, kao što smo i mi. E, tako da, je to normalno vani. Pa kakav je uopće interes? Ne, mi ne gađamo iz tog naoruženja. <laughs> Samo ga upotrebljavamo za svečanost. Ne, ne koristite ga u vojnu obu. obuke. U obuke. Ok, uh, osim evo, ovoga što ste sada rekli sam i pričali o ovom karolačkom počesnom vodu, Zanimljivo je da ste vi pokrenuli muzejsku zbirku na oružanja Donovinjskog rata na turniju. U svojim početcima, evo tako kako Karlovčani obično uje gledaju sa skepsom prema svemu, je, pa i prema tome nisu baš bili oduševljeni, tamo je bilo pet tih vozila tako u, u diskutabilnom stanju, nisu ono... Oni su pripremljeni baš za to izlaganje, morali smo sve povariti, ja sam ostavio par njih koje da se može uči, njih da se može pogledati, međutim to nam se izjalovilo... <laughs> Ima razno raznih ljudi pa su zamušli u jednu tako vozilu pa smo mogli zavariti. Tako da se sada sva vozila koja se izlažu tamo vare, znači ona nisu dostupna na ulazak u vozilu, ali se može biti na tom vozilu. I baš sam bio jednom američkom delegacijom tu ovo ljeto koji su se oduševili sa tim muzejem, najme zašto. Vi vani imate ovako isto muzeje, ali imate ogradu i vi možete doći do eksponata najviše metar i pol. Znači ne možete se približiti eksponatu. Vi ovdje eksponat možete dodirnuti, možete se popeti na eksponat, možete biti ispod eksponata, možete ga dirati, i gledati... Pipati, to vanje. Pozvali mene. tu onda opaznost ovoga da se povredi neko od posjetitelja? Na svakom eksponatu je pločica i tamo piše da je na vlasti to odgovorno se penja ako se neko penja. Je bilo kakvih neugodnih ovako? A pa imao spazali. sam jednu situaciju prije dvije godine. Je pao jedan mali Slovenček sa onog oklopnog izuđačkog automobila i onda su naravno oni pozvali policiju. Policija je pozvala mene. Međutim, oni su pa stavili do te table, ja pokažem na tabli očito na engleskom i na hrvatskom. Vidite, tu piše da se na svoju ja, da Vojna vozila, da. da tako da. je, prema tome je doviđenja, svetan put. Karola si sagrađen kao vojna instalacija, pa evo, radili se uopće dovoljno na očuvanju tog dijela, povijesti grada. Postoji li nešto slično, neka inicijativa kao ova vaša? Pa nisam zamijetio, ne znam baš. Da ima. Znamo da su tamo poslije, ako se ne varam, 45 godine čak dosta ovih dijelova karulačkog bedema, šanac je zatrpan, bedemi su razorovani, tamo sagrađena je škola, neki dijelovi su uopće e, neprepoznatljivi. Sad se kod veleučilišta uređuje dio bedema koji je ostao, naime, to on je bastion e, do veleučilišta tu je vojska imala nekakve svoje instalacije pa je to bilo pod šuvu sad se to lagano otvara i e, taj svoj bedem on nije pune visine punog profila, ali jedan taj dio će izgledati biti dostupan je ono kao dostupan. brdo, napošto e, je, tako je, je sam... tako, je tako je tako, je tako e, taj, taj će se valjda vjerovatno dalje uređivati, vidim da se razređu stabla, čiste se i, i sama se profilacija tog bedema isto tako izvaja. Kako ste vi sad zadovoljni sa cijelom? Ne, ne, ne samo sa tim bedenom, nego općenito to sad nekako s, sa odnosom sprem te vojne povijesti. E, ja sam dosta ne lazio na, na skepsu. E, A ljudi, ono, i, imam dosta pomoći, ne mogu reći, i kome god se obratim, uvijek dobijem nekakvu pomoć, ali trebam e, nekakvu elaboraciju napraviti da bi mojlo postići nekakav cilj. Evo recimo sada, ja sam od Ministarstva obrane naručio dva vozila tipa tam 5000, koji se inače izbacu iz naoružanja i dobio sam rješenje da bi ih trebao dobiti. Ti bi vozila, ta bi vozila služila za obilazak crte bojišnice znači tijekom domovinskog rata i za druge vožnje. Naime, dođete tamo, jel, uplatite ne, u određenu cifru, zavisi koja je duljina te rute i odemo na nekakvu točku koja je interesantna iz dovoljnih stokrata. E, ja sam ove godine sa old timerima obišao crtu bojišnjice ovdje od Karlovca, znači od Turnja do Mateškog sela i vidim da su ljudi jako zainteresirani, jer smo mi stali na par točaka i kad sam ja pričao o čemu se tu radi, bilo je jako puno zainteresirani i voljen su ponovo doći, znači na, na tu istu trasu. Za no, se vraćamo na ovo samo pitanje našu anketu sa početka današnje emisije gdje su pričali o tome ratnom turizmu dosta se u posljednjih e, tjedana pričalo u Vukovaru ko li se tamo dio onoga stratišta na ovšari, e, preurediti šta će se tamo napraviti Zada jedan, jedan dio branitelja je za to da se tamo sad otvore nekakvi ugostiteljski objekti pa da se sada tamo napravi taj jedan muzej nekako spomen područje to, evo, znamo da se u, u zapadnom svijetu, pogotovo gdje su ratovali po Pacifiku, vrlo dobro Bukeri turistički se pa i, i da se, da se to, e, to iskorištava na taj način. Dakle da nije ono sad srušeno, prepustit ćemo za to 100% zaboravu i ono, to, to se nije dogodilo. Kako sad evo tu kod nas prema tome, imali nekako opći inicijativa? Ili ono planirali se napraviti nekakav zatvoreni muzej sa tim cjelokupnom povijest i ovoga raspovanja nama polo. To, to što se mi se napraviti na tu. Radi se projekta uređenja prostora kompletnog. Znači i one prve zgrade s rampom. Evo. To je inače zgrada Inženjerije. I koja je bila u početku konjišnica, kasnije je opet mijenj svoju namjenu o, sad i za. M, 80, u 80. godinama to je pretvoreno u skladišta, inače tu je tu bila i restoracija i e, jedan dio je bio preuređen za radionu, za popravak vozila, osposobljavanje, e, gore na katu su bile spavone pa je na kraju bila skladišta, tako da je to često mijenjeno namjenu. E, ta zgrada, s obzirom da je vrlo jednostavna konstrukcije, i ima dobro očuvanu statiku, ja su sve statičari pregledali, radi se projekat uređenja tog prostora, znači ta ide sada prva u globnog, ona bi još trebala krenuti iduće godine, naime tu će biti izloženo sve ovo ostalo, znači na oružanje dokumenti, odore, zastave, eh, eh, oprema koje je vojska upotrebljavala i ja sam planirao da se tamo uredi ono za pojediništvo iz doba dovoljstvog grada, ali sam ne znam kako će to arhitekti riješiti i kako će to muzej dalje rješavati. To je bila moja ideja, sam kako ću oni to riješiti. Ona najstarija tamo, znači odma uz most ona kao neka kula da, šta izgleda. Ta, ta zgrada se sastoji iz dva dijela. E, jed, ima jedan kameni dio i jedan odrađen cigleni dio. Znači, u 1795. godine podignu podignut taj torenj, to je bio torenj, po kojem je celo naselje dobilo ime, Križanić Turenja jer su bili zapovjednici Grgur i Stjepan Križanić koji su kontrolirali ulazak u grad. Naime, taj turanj kompletan znači sada kako on sada izgleda, izgrađenje u stvari na jednom rimskom putu koji je, koji je vodio od Topuskog preko Petrove gore do Ljubljane, <clears throat> Tako da je Rimljani su prvi trasirali taj put. Pa da taj muzej trebao nešto imati i od rimskoga, ja sam ja, poklopac Sarkofa ga dovukao sa kod on je sada u taboru Korana, ali ne znam sad u kakvom je stanju, jer tabor Korana je zatvoren, kao takav. Naime, znači, povijest ovog prostora počinje još i povijest, ajmo tako reći, znači prije, reči znači, ovog vremena. Daj, prije da, nego je Karlovac, takav, kao takav. Da, daleko da, prije, da. nego je u 16. stoljeću, ovdje su već rimljani mazali uzduši popreko u, u, u svoje doba. Znači da je znači, bio da četvr, zanimljiv, zanimljiv i puno o, o, o, inače, prije kao jedna... prostor koji je vrlo interesantan za, za sva vremena, nije on samo za sada. I, I ova Karlovac kao vojnički grad nije sad novije poanta. To je već odavno bilo zacrtano, naime mi smo na svjecištu tih puteva koji su vodili preko ovog prostora, oni su bili nekako najkraći, najjednostavnije bilo proći ovim terenom, tako da je i sam Karlovac ostao tu gdje je kao vojnički grad, znači ima jednu stratešku poziciju. Vaša inicijativa što se tiče muzejske zbirke na oružanje domovinskog rata, kako je sada toj, to situacija, ko, ko sad tim upravlja? E, ja sam kompletnu zbirku predalao gradskom muzeju, Sa, ispred gradskog muzeja zadužena je gospođa Družica Stjepanović e, kao kustos muzejske zbirke i opće domovinskog rata, i ja sam zajedno sa njom koordinator, tako da mi zajednički to rješavamo, bar za sada to tako bilo. Na koliko vam hrvatska vojska, evo rekli ste pomaži, rekli ste za ova dva kamiona Ima, imate li nekakve dalje još ovoga komunikacije oko nabave, opreme ili nek uređenja, primjerice, ovoga gore na turnju, pa muzeja? Pa ovdje je zapovjednik general, pukovnik, vladni kruljac, koji me nije htio primiti nijedan razgovor, vjerovatno onda nije se tako da nemijem kontakti sa, sa A ja sam uzeo AR55 Campagnolu e, u Ređenu, znači uredili smo u Zagrebu, i baš sam imao jednu ekipu iz e, opatije, to su bili liječnici e, iz onog čuvenog liječilišta za ove reumatske bolesti, koji su se oduševili kad sam ih ja u toj kampanjoli provozao tamo po, po turnju znači kroz Karlovas do muzeja i vratio je nazad ovdje obilazili smo u grad. Oni su bili presretni. Nisu znali kako, su, kako će mi se zahvaliti kada smo završili obilazak. Me, to im je tako jako kratko trajalo, a interesantno je bilo da smo se vozili u takvom vojnom vozi. Planirate li vi kao uh, udruga, povijesna po Karlovaski počasni vod? da vi budete kao taj inicijator tog. Evo sad ovo, ovo što ste sada rekli to je čisto jedan mali dijelić, segment, mali segmentić. Ne može se reći da je dakle da se radi o nejakom organiziranom ratnom turizmu, ali znate li možda li, turistička zajednica planira nešto po tome poduzet ili... ili e, grad planira. Grad planira. I ja sam već dobio sredstva za uređenje ovih kamer, a sam trebam dobiti kameru. Ali mislim što se znači, bit će same nekakve strategije prema van nekakog je oglašavanja. E, znači čim mi uredimo te kamione, mi bi onda krenuli u organiziranu kampanju za prevoz turista, odnosno za interesiranih crtom Bojšnice. Ja imam izrađen i razrađen projekat kako bi to išlo i ti punktovi koji su sada na, na tom prostoru su od, baš od turnja, preko Martišćaka, Barilovića, Cerovca, Mateškog sela, Kejića, Generalskog stola, ponovno povratak u Karlovac. Dužina trase nije oko 50 km i vrijeme obilaska je oko 2,5 sata. Znači, to je sa tim stajanjem na određenim punktovima gdje su, koji su značajni za ovu našu obranbenu crtu. I ima dosta priče, znači ima mogućnosti i postoje plan. Ovdje puno se pričalo o toj turističkoj strategiji kako bi Karlovac mogao biti turistički najjašća znači Karlovačka županija je najjača regija u kontinentalnoj Hrvatskoj pa hoće li tu taj ratni segment ili vojni kako možemo pa ja bolje reći, da bolje reći vojni da segment uključi, da, da se evo, evo vi ste rekli da, da, da je tu dakle, postoji ta vojna povijest dakle ne od 1579. godine nego puno, prije, puno, ta, puno ta, prije da, apsolutno da je, postoji i mislim da bi mi mogli puno toga napraviti ali ja tu pokušamo ovako imam, znači, ako je ikako moguće, ja ću to već pokrenuti na proljeće, samo dođenu vozeva. Pa evo, ili imate opće nekakvu e, informaciju, bar okvirno, evo, o broju recimo posjetitelja, dakle, evo, i uopće tom udjelu, uopće turističkoj ponudi Karlo, Karlovačke županije baš taj, evo, recimo, ratni ili vojni segment. Pa gledajte, dosta za, ljudi zainteresirano za taj muzejski prostor vore na turnu. Ja sam danas bio sa jednom grupom djece iz Dukarese, E, rekao samo prošlu subotu su bili tu iz rijeke, pretprošlu u sredu sam imao iz Zagreba jednu ekipu isto tako škola koja je obilazila ovaj prostor znači ima zainteresiranih, samo treba neko to... A kako to sve skupa to... izorganizirano? Recimo, A meni taj preko turističke zajednice, uh -huh. turistička zajednica im da moj broj i onda ako sam ja slobodan, ja se onda uključujem. Uh -huh. ja ću rado uključiti za, za sve zainteresirane ako imamo vremena. Aha, znači, ali nije još to postavljeno onako nije da bude recimo tamo neki stalni vodič da se, ono, da se grupe u vode. Preko ljeta je i tamo turistički informativni centar. Neme dobili smo od generala od ministra Runčevića <laughs> Janka Mijon, tipa tam 110 sanitet koje smo preuredili u turistički informativni centar i on se svako ljeto tamo znači u učkanje, turistička sezona. Sad kad su ovi brojali ovo Ubilazak ovih turista ove godine je bilo oko 11 tisuća, znači u tom vremenskom periodu kad je radio tic, a znamo da tic radi dvokrat, on radi od 8 do 12 i od 3 do 5 od 5 do 8 znači u veliki dio toga vremena je nepokrivno ja imam tamo ljude koji to tamo malo prate, koji su pratili do sada za mene Nede oko 200 ljudi je prošlo već kroz taj muzej ovako I'm, to nazvati nekakva neobavezna brojka, znači nisu ni oni mogli stalno brojati. Ali često tamo dođu autobusi, autobus vam je najmanje 50. Da, pa, putnika, po tome, to je znači eh. ono što ste rekli, četiri autobusa, to je 200 ljudi dođe onako. Znači oni broje samo ovdje kad su nekakve velike grupe, ove malo ni ne broje. Ne možeš ne prebrojati, Dođu s motorima, dođu s autima, po 5-6 ljudi, po 10 ljudi tako da. Planirali se to nekako organizirati bolje da tako to je, bude kao nešto. Ne... sat muzej, znači kad je preuzeo zbirku kad je dobio sredstva mora sada organiz, napraviti organizaciju najpriuređenja tog prostora, a kad se uredi ovaj jedan od objekata, onda će se i krenuti gore sa malom žrešćom. A ima se sad neka bar ono okvirni tajming kad bi to moglo biti, kad bi sad recimo to malo, evo, Tak na viže, više sad, razini postavilo? Evo, od grada su dobivljena sredstva, znači muzeja, za muzej koji bi to trebao pokrenuti i sad se radi Rekao sam taj projekat uređenja prostora, e, projekat se radi od negde šestog ili 7. mjeseca ove godine, znači on bi trebao biti sad do kraja godine gotov. E sad, vidjet ćemo kakav je e, projekat, kad dobijemo na uvita, onda ćemo znati ima kakvih dorada, primjedbi ili inovacija. Ok, znači razvija se nekako sjela. E, da, da, ide to, ne? sporo ide, ali ide, polako se kriče vam puno uspjeh. Zahvaljujem najljepše. Ja. Hvala vam lijepo što ste me pozvali i što sam mogao nešto reći. Vjerujem da kad ćemo se sljedeći put ovdje u Hectoru Hrvatskog radija Karlovca da će imati još ovako malo više informacija, više vijesti da će sve skupa to još malo se dići na još neku višu razinu. Imate li vi neku web stranicu evo, samo, ili kontakte kako se može doći e, i ja s vas sam samo za traj. tako je web stranicu, no, čutim e, gospodin Štajcer koji je to vodio je umro u petom ove godine tako da sad još tražim podlisnu osobu koja bi mogla tako nešto raditi na na u Samo za kraj da najavim sljedeće događanja u gradu odnosno neka od njih. 4. i 12. dakle sljedeći tijan počinje u centru za mlade na Gazi Karulac. Još jedan tečaj web dizajna i obzirom evo, na ovoj veliki interes koji je bio prošle godine pa, pa je odlučeno da se to ponovi. Teče namjenjen poleznicima koji posjeduju već neka osnovna informatička znanja. Za one koji ne zanija web dizajn nego tiskani. Trećega počinje tečaj stolnog izdavaštva, dakle za sve one koji žele naučiti raditi nekakve flajere, časopise, letke i slično. Kluče se evo preći cijeli niz programa i softvera koji, dakle, koji služe stolnom izdavaštvu. Ovu subotu sam ravljenih stvari ovdje na Košarkaškom klubu u šancu od 9 do 13 sati za sve one koji žele drugima darovati povoljno kupiti, prohati ili s drugima razmijeniti ono što im više ne treba ili što bi im možda drugima, što bi nekom drugom bilo potrebno, dakle stand sa ili novim, malo korištenim stvarima kao što su knjige, stripovi, ploče, odjeća, obuća, dječje stvari, mali kućanski aparat i tako dalje. Ja vam se zahvaljujem na gospodinu. Hvala vam, zahvaljujem najljepše. E, cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera, su u emisiji Sektor 3. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu, utorkom o 20 sati. Program se odvija zahvaljujući donaciji nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do slušanja i čujemo se.